Sviđanil Rekheem, Bismillahir Rahmanir Raheem Ennalhamdalillahi nehammaduhu, nesta'inuhu, nesta'inuhu, nesta'uferuhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min seyyi'ati amalina Man yahdihi illahu falamudilla lahu, man yudlil falahadiyya lahu Wa ashadu an la ilaha illallahu, ahdahu la sharika lahu Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma abad Fala Allah subhanahu wa ta'ala ko ina da mi nastavi muovainasht siklus pod naslovom e Svavorisk, uzroci obskrbi, ili razlozi obskrbi. Mi smo prošli, u prošla dva navrata, spomenuli pet razloga. Spomenuli smo, znači, tevrku, spomenuli smo tako, spomenuli smo <kuh> i badet, smo dovu i spomen mm. stikvar i dovu znači tih pet. Ama je ostalo još tri, znači večera si inšala završiti taj ciklus. Šesti razlog obskrbe jeste silatul rahim, čuvanje rodbinskih veza. U Buhari je muslim bilježi hadisu Danes ibn Malka radijallahu ta'la anhu da kaže Allahu, poslanik sallallahu alaihi sallam Men ahabba an yubsata yubs yubsata lahu fi rizqi wa yusa lahu fi atharih falyasil rahima. da mu Allah poveca opskrbu. I upravo ovo jeste tema konkretno što se tiče opskrbe, kaže ko želi, ko voli da mu Allah poveća znači obskrbu I da mu da beričeta u godinama kaže falyasil rahima kaže neka čuva rodbinske veze e, kada su u pitanju rodbinske veze glavna da kažemo e, ili prva osoba od rodbine jeste mati, majka poslanik sallam nalazimo jedan od ashaba i pita ja Rasulullah kaže men, kaže ko je najprečiji da mu se čini dobročinjstvo kaže poslanik sallam ovo je da kažemo do, hadis je poznat Svima nama, kaže umuke, kaže tvoja majka. Kaže poslaniča, kaže koje je poslije nije, kaže umuke, <clears throat> opet kaže tvoja majka. A kaže koje je poslije nije, kaže tvoja majka. A kaže koje je poslije nije, kaže tvoj babo, tvoj otac. So, hala tri puta daje se prednost majci nad, da kažemo, ocem i nad ostalim svim ljudima. A onaj majka je... Subhanallah, bab min ebu'a bil dženne, znači vrata od dženneskih vrata. Ko hoće, subhanallah, da ima na dunjaluku obskrbu i da ima lijep život, neka pazi roditelj. Subhanallah, ovdje, ja moram taj taj primjer spomenuti, to za vrijeme, mislim da je vrijeme za vrijeme Ali radijallahu ta'la anhu. Čovjek je bio na umri, odnosno bio na hađu, I nosio svoju majku na leđima, u Tawafu. Pa, ali je radi Allahohanhu pituo kaže, to tvoja majka? Kaže, jeste. Ono ponosan, što on nju nosa. Kaže, donio sam je na leđima, kaže, na hađ. Ne znam iz kojeg je dijela bio. on. I čitao vrijeme nosa. I došao je Ali, radi Allahohanhu, i pita, kaže, Emirul Mu'minin, kaže, o, halifo, pravo vjerni. Kaže, jesam mi se, ja odužio, kaže, svojoj majci... Kaže, što je non stop, kaže, nosim za ono, kaže, što ona mene, onaj, što ona u... Rekao je, kaže, više od, od devet mjeseci je nosa. Znači, više nego što ona njega nosila u, u stomaku. Kaže, više od devet mjeseci ja nosam nju, kaže, i da li sam joj se odužio za ono što ona, kaže, mene nosila? Kaže, ali, ali, radijallahu anhu, kaže, za ono jedno uff, Uf kaže, njeno što je, kaže, za, za vrijeme poroda, što je pritrpila, kaže, ne, ne može joj se, kaže, kaže, onaj, odužiti. Kaže, to ne vrijedi samo onog jednog momenta njenog poroda, kaže, onaj, nije vrijedno, kaže, svog tog tvog truda što si ti uradio. Poznato, Subhanala, u medicini, na skali od 1 do 10 bolovi, kad su izmjereni, kaže, naj, najjačiji bol je, Subhanala, prilikom poroda. Kaže, muškarci to ne, mogu, ne mogli podnijeti, ali, Subhanala, Allah dao nama da mogu podnijeti. I zato, kaže, Subhanala, Uh, Poslani Slasen kaže da ne može se čovjek roditelju, odnosno majci, odužiti osim samo u jednom slučaju. Ako bi pala, nedaj daj Bože, kao robinja, zarobljena među, kod nevjernika, pa da i ti oslobodiš robstva. Sad, samo svi joj se tad odužio i nisi obavezan prema njoj, kao što si, recimo, što to, ono što je Allah, ono treba, duži čovjeka prema roditeljima. I, I prema otcu i prema majcu. Uh, ja ću spomenuti ovaj, za ovaj ovdje uh, razlog, obskrbe, spomenut riječi Hassana Mohameda Hassana, jednog poznatog šejha i dalje iz Egipta, što je mene dojmilo, kaže, ako hoćete da vidite, kaže, uspješnog čovjeka, ili kad vidite uspješnog čovjeka na dunjalku, znajte sigurno, ako su mu roditelje živi, kaže, da je pokoran roditeljima. Kaže, da, mu čini dobro, da, im, da im čini dobročinjstvo i da je, kaže, u dobrim odnosima sa, sa roditeljima. A kaže, znajte sigurno Ako vidite čovjeka koji ima problema na dunjaluku, a roditelj ima živi, kaže, znajte sigurno da nije, kaže, pokoran roditeljima. I subhanallah, vjerujte Allah mi da je to tako. Ako hoćete da vam Allah oteža na dunjaluku, a imate roditelje, nemojte im biti pokorni. Imaćete, znači, svaki belaj. A ako hoćete hajr na dunjaluku, a roditelj vam živi, zato je rekao, posljednika sallam, kaže, da je džennet, kaže, ispod nogu vaših majki. Šta znači, nije, nije bukvalno. Hoće da kaže, džene ćete zarati koliko budete roditelje pazili, koliko budete majku ona, pazili. Tako da su vrata, posebna vrata za dženecu, vrata pokornost roditeljima, odnosno pokornost majce, ljubav prema majce. Ovdje se vežu druge, da kažemo, stvari, ako je majka nevjednica ili ako je majka nije uvjeri, ne drži se propisa islamski, to je islam i tekako da kažemo precizno anaj, e, obradio i u islamu nije došlo, recimo ovi svi hadisi, ovi svi dokaze, nije rečeno ako ti je majka vjernica ili ako ti je e, jaka vjernica ili ako, nije, ili ako nije vjernica, došla je majka, došla je kao majka i vjerujte da ulema ide u tolike, da kažemo, anaj krajnosti, ako bi majka bila nevjernica, kršćanka i traži od sina da ide, da je vodi u, u crkvu, mora joj se odazvati. Či to je njeno pravo da je odveze, kaže samo što je, neće on, neće on ući u crkvu. Doveće je do crkvi, znaš, kad završi svoje obrede, ona će ponova doći po nju i vratiti, ako ako ne može sama da ide. Do ti je mir išao, subhanallah, islami, koliko je pravedan islam, subhanallah. I zato Allah kaže, subhanallah, subhan odlaj ikraha feddin, kaže, nema prisile u vjeru. Ako je majka nevjernica, ne možeš je prisiliti da ona prihvati vjeru. I da li ostala nevjernica ili kršćanka ostala. Ali pokornost rotima, sub Bez obzira što je, subhanallah, nevjednica majka, što je hršćanka majka. Nima njihova vjera, njoj njena vjera, a tebi tvoja vjera. Ali te Allah duži do sudnjega dan, dokle god ti je majka živa, da imaš pokornost da se. Alaikum salam. Da imaš, subhanallah, onaj dobročinjstvo, da moraš činiti dobročinjstvo, znači roditelj. Okada rabbukum... شكره به وبالوالدين احسانا وقد ربك الا تشرك به وبالوالدين احسانا سبحان الشرك اي dobroczynstwo rotem Allah smitalla poweziu da kazhe modma i kazhe Allah je propisowo znaczy alla tusliku bihi znaczy da mo nechinite o un shirk mnogoboztwa da da onaj Ona, činite dobročinjstvo prema roditeljima. Budite pokorni prema roditeljima. I ovdje subhanallah u ona izvlači da kažemo, te koristi i ona i povezuju subhana da je pokornost roditeljima, odnosno nepokornost roditeljima, jedan od, od jedan od najvećih grijeha koje čovjek može da učini ona, prema Allah. Zato što Allah smo to naredio, znači, tu pokornost prema roditeljima. Allah molim da nas učini od onih koji su pokorni roditeljima. Koji će iskoristiti tu priliku. Međutim, naša je tema je svabu rizka u uzroci obskrbe. I zato kaže Allah posljednika, ko hoće, znači, da ima obskrbu, da mu Allah, znači, poveća obskrbu, da mu da, znači, beri ćete u toj obskrbi, kaže, kaže, neka čuva rodbinske veze. Najveća, da kažem, prva rodbina u tom, da kaže u tim rodbinskim vezama su roditelji. I nećemo širiti ovu temu da bi je završili. Ona, sedmi razlog obskrbe jeste infak, da čovjek dijeli na lahom putu. I zato je došlo da čovjek, znači, ono što, od onoga što mu je Allah dao, znači, da dijeli. Da ovdje nemojte da a, mislite, znači, čovjek mora biti imoćan pa da bi dijelio. Ne, ne misli se na zekijat. Zekijat je obave, obavezan za one koji imaju, da kažemo, jednu količiju novca i taj i taj novac mora godinu dana da, da stoji, da ga ti nisi apsolutno, znači, dotakeju, da ga nisi imao, po, nisi imao potrebe za njim. Zekijat, to je posebno. Međutim, kad se spominje, Pitanje infaka ili dijeljenja <coughs> misli se na dijeljenje, znači dobrovoljno. I zato kaže poslanik s.a.v. odnosno kaže Allah smutala u hadicu kuciju Jebne Adem enfik umfik alejke. O sina Ademov kaže dijeli umfik alejke, kaže ja ću tebi dijeliti. Ti dijeli, a ja ću kaže tebi dijeliti. U drugom visu hadicu kuciju koji bilježi isto Buharija i Muslima Kaže Allahu poslanik za selam, kaže svaki dan, ovo su, ha, dobro zapamtite, nemojte ovo zaboraviti. kre svaki dan, kada Allah smutila, znači da, da osvane taj dan, kaže siđu dva meleka. Allah pošalje dva meleka na dunjalu. I jedan kaže, Allahuma ati monfika haljathahu. Kaže gospodaru, povećaj onome koji dijeli na tvome putu. Povećaj mu i kaže daj mu berićeta u tome. A drugi melek kaže Allahumma me ati mumsika talafuh. A kaže ubrzaj propast, kaže gospodar, ubrzaj propast, onome kaže koji iskrtari. Koji neće da dijeli. I neko će reći subhana pa ja nemam, nemam ni ja kako ću ti je Allah. Kaže poslednji glasen rikuje nam. Kaže poslednji glasen kaže id tako na bi shikki tamr. Ovo je, subhanallah, razumijevanje Allahom i znači ka, šta treba djeliti, kome djeliti, kako djeliti. Jel treba djeliti od onog imetka koje imaš ili od svog imetka? Kaže, bojite se, čuvajte se, kaže, vatre, kaže, pa makar sa pola hurme. Subhanallah, pola horme. Čovjek, kada je rečeno ovo, ili razlog ovog hadisa, onaj, mislim da je Aisha, radijalahu talanha, došla je žena da traži, onaj, da traži, pomoć, traži znači, gladna. Imala je tri hurme, subhanallah, a imala dvije, dvije djevojčice, dvije čerkice, i pojednoj dala čer, čerkici, dala pojednu hurmu i sada bi uzela jednu. I ove su na brzinu pojele i ona, subhanallah, htjela da pojede, a one su tražile još, pa, još, pa, su, pa je uzela, znači, svoji usta i podijelila njima. Subhanallah, tu Allaha je obradovalo. Allah se obradovalo, znači, takom stanju, Ona je bila potrebna a daje svojoj djeci i rahmet taj, da kažemo, majke. Opin se vraćamo na majku koliko je taj rahmet su majke prema djeci. On, a naš gospodar je arhamur rahimin. Kaže, to je samo od 100 rahmeta koje Allah smutila, znači, ostavio kod sebe, 99 tih rahmeta ostavio kod sebe, samo jedan rahmet je spustio na, na ljude i na životinje. Kaže, pa se oni služe tim jednim rahmetom, on, a 99 ostavio kod sebe. Ukane bil mu'minina rahima, a kaže prema vjernicima, kaže posebna milost, ali prema vjernicima, bil mu'minin, oni koji vjeruju Allah'a i svodnji dan, i knjige, i posljednike, i onaj, ove imanske šarte, da kažemo, su upotpunile. Svakako moraju prije toga islamske šarte da upotpune, da bi Allah da bi ušli u ovu kategoriju, Ukane bil mu'minina rahima, i kaže prema vjernicima, znači, o najmilostiv gospodar. I kad će ta milost, da kažemo, o spustiti na ljude na sudnjem danu, je tjela, kad Allah smutala, znači, bude onaj, sudio ljudima. Se vratimo na ovu onaj, infak. Šta znači infak? Onaj, da čovjek dijeli kad ima. A nema čovjeka, skoro, nema čovjeka uh, fakir je onaj koji nema ništa, osim na, na ono dijelo. Ništa nema, samo dijelo. Nema ni kuće, ni auta, ni... Imao dijelo i obuću. To je fakir. Tih kategorija, da kažemo, je amandan malost, kroz, možda od hiljadu ili možda od 2 ili deset da jedan ima kod nas u Bosni, ili možda, hajde u svijetu, možda na nekim dijelovima zemlje ima malo više, ali kod nas u Bosni skoro da nema. Druga kategorija jeste <clears throat> miskin. Miskin je onaj koji nema dovoljno... Da izdržava, znači, porocu. Može imati, zato je došlo u Sori Kehf, ako znate, čit učitali ste prijevod Kana Sor i Sori Kehf, pa kad kaže onaj, za one miskine koji su imali lađu, znači, kaže Allah smogla za njih da su miskine, a imaju svoju lađu. Zato kažu mu Fesir, kažu Lema, imali su lađu, a ta lađa im nije donosla do prinose, znači, koji su bili njima potrebni. Tako se miskin smatra, čovjek ima auto, ali ne može da naspije gorivo u auto, ima para. Ima autos možda vrijednosti i pet hiljada maraka, ali i dalje miskin, ne može da naspe natoči gorivo i on i dalje miskin. Njegov doprinose, da kažemo, mjesečni lupam 500-600 maraka, ima porocu malo veću, a trebamo hiljada maraka da troši mjesečno. I desi se nema, nema da naspe gorivo, on miskin. Zato u Lema kažu, znači, uh, zekijat je, prva kategorija su fukara, misli se na one koji nimaju ništa, i odmah druga kategorija su olimesakin, znači miskini. Znači, njima se daje onoliko, znači, da se dopuni njihov taj budžet ili taj ta potroškačka korpa, kako se kod zove kod nas, ono, da se ne udaljimo od teme. Tako da mi, hama nema niko u Bosni, ili možda od hiljadu, možda jedan ima koji ne može podijeliti. Ali ovdje sad, da bi čovjek <kuh> uklopio, odnosno mora zanijetiti, imati nijet ispravan, dođe ti čovjek, traži, potreban. Potreban, razumiješ, i traži ima znači svoju potrebu znači dajmo. Onaj, ne tra, ne moraš dati koliko da kažemo da da daj mu nemoj ga odbiti znači nemoj ga odbiti dajmo mu što možeš dati što možeš halal s njetom da znaš da će ti Allah to nadoknaditi Enfik, yunfik alejk znači ti dijeli pa će ti Allah znači dat, da znači ti udiješ Allah će ti biti što poznato je da onaj ko udije subhana onaj, da Allah smo treba, znači, nadoknaduju, koji je iskreno dijeli na lahom putu, znači iskreno radi Allah, znači od 10 do sedamstotina puta, a Allah daje i kome hoće, znači, kome hoće i više od toga. Tako da čovjek koji je iskren dijeli na lahom putu, onaj, zasigurno, onaj, nek zna da će mu Allah to nadoknaditi. Da li će mu nadoknaditi na ahiretu, a svakako na, na njalku, a svakako na ahiretu će mu nadoknaditi. Tako da će subhalom na sudnjem danu, A zakasni, da kažemo ta nadoknada na zemljaluku, čovjeka dođe na sudnjem danu. E ovdje vezano isto za dovu, a isto se odnosi na ovaj da kažemo dijeljeni na lavom putu. Kaže Subhana Allah ljudi kad dođu na sudnjem danu, kad budu vidjeli <clears throat> da Allah subhanahu one dove koje nije primio ljudima, pa i odgodio za ahiret. Kaže poželjeće ljudi da im ni jedna dobra domljaluka nije primljena. Ko ta tad da mu nijedna doma nije prinjena. Zašto? Zato što ćemo Allah nad, namjeriti ili nadoknati na sudnjem danu. A isto tako čovjeku ne mora, ne mora, do, ne mora mu se vratiti. Allah će mu, svojh natal, sigurno znači na, na ahiretu nadoknati, ali je malo ljudi koji razmišljaju o ahiretu, koji razmišljaju o susretu sa Allahom, svojh natal. Molim Allah da popravi naše stanje. I zadnja zadnji razlog za večeras koji ćemo najspomenuti jeste šokr zahvala va idda edda narobbukum la inšakertum la aziden nekom kaže hoć znači objavio la, la inšakertum vi ako budete zahvalni la aziden nekom kaže ja vam povećati ako vi budete zahvalni ja ću vam povećati tako da a, šukr ili zahvalnost na blagodati čovjek ima subhanallah, ja to volim spomenuti subhanallah, baš banalan primjer ili bukvalan primjer, imaš, lije, imaš dobar vid to je blagodat koju Allah subhanahu wa ta'ala dao vola <clears throat> kaže Allah subhanahu wa ta'ala kaže kada bi htjeli da izbrojite blagodati koje Allah dao vama kaže ne možete i nabrojati kaže niti ćete i moći kaže izbrojati tako da jedan banalan primjer čovjek ima dobar vid nema potrebe za naočalama vidi mašala Le samo od učenja Kur'ana, vidi na daleko, vidi izbliza, nema nikakvih smjetnji. I čovjek se sjeti te blagodati. Kaže Allahu Ekber, alhamdulillah, kako mi Allah dao da lijepo vidim. Izoštren vid. Vole niša kartum, le aziden nekom. Kaže Allah smutala, znači potvrdno, kaže, ako budete zahvalni na toj blagodati, blagodati vida, kaže, le aziden nekom, ja ćemo povećati. Tako da će ti Allah još više izoštiti vid. Znači imat još bolji vid. Jel vas će ga sačuvati? Nećeš trebat nikad nositi na oče, nam primjer. I tako je sa svim stvarima. Znači, sa svim stvarima, znači, za, za zahvalu. Da li to bilo na blagodati, da kažemo, hajili djeci, supruge, komšija i metka koji ti je Allah dao trenutno? Samo je bitna stvar, subhano, da čovjek pokuša da broji one blagodati koje on ima jer šukr jeste upravo da čovjek raz, razmišlja o tim blagodatima. Da ti razmišljaš o tim blagodatima i da te blagodati pripišeš kome? Gospodaru, da to nisu od tebe. Allah mi naš vid, naše ruke, naše sposobnost, ona imeta koji čovjek ima u novčaniku ili u gdje god svoj čovjek čuva, nije to naše. Allah smo tola dao. I kao to pripišeš za kažem gospodaru, vraćaš gospodaru i vidiš ti da znači tudrik Znači, ti si shvatio da vidiš taj imetak i te blagodati vidiš. I onda pripišeš Allahu I onda budeš zahvalan gospodaru. Znači, ne griješiš sa tim imetkom, ne griješiš prema gospodaru. Kaže, to je anaj, znak da se zahvalan prema Allahom. Če znači, vidiš blagodati, vratiš da s to blagodati od Allah, to nije od tebe. Jer, subhanom, pogledajte koliko ljudi ovih što su bolesni, što, i ne, što ne mogu da rade, koji bi volili da idu, možda da kopaju kanal, da zaradi, da nisu mohtaž, da nisu znači, potrebni od drugoga, ali bolestan, ne može. Da li ima ovu ili onu bolest? Koliko bi volio da on, tu, da, da on ide da zaradi sebi? Međutim, ne može. A koliko mi imamo, da kažemo, tih blagodati i idemo, zarađujemo i onda pripišemo sebi? Zdrav si, odeš, pripišeš, Allah mi to nije naš. Subhanallahu mora se čovjek sjetiti pa subhanallahu imaju ljudi koji su koji bi isto to željeli znači međutim Allah Allah ih znači ispriječio od toga a tebi je dao da možeš znači i ti si usto znači zato čovjek mora pripisati te blagodati a ona ne mora pripisati Allah subhanallahu taala znači da i nikako ne pripisuje sebi jer onda će ona biti nezahvalna ako kaže ja sam ja sam tu svojim zdanjem, kao što je rekao Karun lanetullah alayhi inma utitu min ilmin bi ilmin indi Kaže znači, ja sam in, in kaže ja sam ovo zaslužio znači svojim znanjem. I zato je bio proklet. Znači prepisao znači sebi svojim znanjem ono onaj imetak koji on dokažemo, kažemo imao. To je moj imetak ja sam sa svojim znanjem to onaj za razliku od Sulejmana alejhiselam koji rekao dalika fadli rabbi li yabluwani ashkuru am akfur. Kaže to je blagodat moga gospodara. Kaže kako bi me iskušao hoću li biti zahvalan أشكر شات جي بي تي زاهرا ام اكفور شات جي بي <تصفيق> <تصفيق>